basi karibu katika uh, shule ya Biblia, mafundisho ya Biblia. Leo siku ya Ramisi, tarehe tano Machi na ishirini Kama kawaida, siku ya Ramisi, tume na mafundisho ya Biblia na tumekuwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza na kama tulivyosomewa tuko katika mlangu leo wa 18. Ehm um, warangu wa 18 unaweza kujieleza kwa ujumla picha yake ni nini, nini vizuri kupata picha kubwa ya makusudi ya Mungu katika kitu katika sura friday e, leo utajifunza simu kubwa habari ya ya marafiki urafiki wa mtu na mtu mwingine e, ni kitu kikubwa inaweza kawa ni fundisho kabisa la kujitegemea na inaweza kawa zaidi ya fundisho ikawa kama mfululizo wa mafundisho e, katika vitu ambavyo mtu Mungu anampa au dunia inampa ni pamoja na marafiki, ngine wabaya, ngine wazuri. Kwa so, hiyo tutaangalia Biblia ma, ma, maandiko yanatuambia nini kuhusu habari ya rafiki. E, na tunajua pia kwamba tabia nyingi za watu wengi utajifunza sana sana kwa kwa rafiki. Au mambo mengi utakayoendea ya utajikuta yanatoka kwa marafiki. Sasa tuone eh kimungu rafiki ata, anatakiwa fanye nini, amfanye nini kama marafiki na nini pia cha kuepuka. Yeah. Lakini pia tutaona sehemu ya pili ya somo mali na marafiki tutaona hila uh, za wanadawa. Eh yeah, mtu anaweza akawa anafanya kitu ukifikiri labda anafanya kwa nia nzuri au kwa makusudi mazuri lakini kumbe nyuma yake kuna kitu kingine anakitafuta. Na, na, na, na tutatokana na matendo ya mfalme Sauli kwamtu aliyekuwa mfanya jambo jema sana akijulikana kama Daudi. Eh, lakini tutaona kwamba anajaribu kumfanyia vitu kwa nje vinaonekana vizuri lakini nyuma yake makusudi yake ni mabaya. Eh, na kwa yuto kwa kutokea pande zote mbili. Upande wa wapua Sauli tusiwafanye watu wengine matendo kama hayo. Lakini pia na upande wa kuwa Daudi tuwe makini kwamba tusiamini muda wote kila jambo linalofanyika linafanyika kwa ajili ya uzuri ha, kwa malengo mazuri. Okay, kwa hiyo ni na mlango wa wa kumi na nane Na tushaona kwamba jumla iko milango moja ni muendelezo kwa kiasi fulani. Cha habari tuioona eh kwenye mlango wa kumi na saba Na hata milango iliyotangulia. Mlango wa kumi na saba ulikuwa ni maalum Tuliona ni eh, ulikuwa mlango mrefu sana uliokuwa na mistari hamsini na nane na yote ilikuwa ni kwa habari ya vita kati ya na nikasema Daudi kama Daudi pamoja na na, na Goliati, au vita ya Israeli na, na na Wafilisti. Kwa hiyo tutaona maendeleo huo katika somo la leo. Um, tuanze kusoma mstari um, wa kwanza anasema ikawa Daudi alipokuisha kusema na Sauli roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe mstari wa pili Sauli akapaa siku ile siku ile wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake nao Jonathan na Daudi wakaahidiana kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe mstari wa 4 ndipo Jonathan akalivua joho alilokuwa alilokuwa amelivaa akampa Daudi na mavazi yake na upanga wake pia na upinde wake na mshipi wake eh kaisha hapo kwenye mstari mneni kwanza tunaona mwanzo wa urafiki wa, wa watu wawili inaweza vijana wawili eh Daudi yamkini akiwa ni mdogo zaidi na Jonathan mwana wa mfalme mtoto wa kwanza wa mfalme mfalme Sauli e, ukisoma mstari ule wa hata wa kwanza tu ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe mtu anayempenda kama roho yako mwenyewe huyo ni rafiki huyo ni ndugu huyo ni mtu wa karibu na katika ulimwengu wa sasa hivi Biblia inasema siku za mwisho watu watakuwa ni watu wenye kujipenda wenyewe. kusoma katika Timotheo wa pili mlango wa 3. Eh? Anasema watu watakuwa ni watu wenye kujipenda wenyewe. Sasa hem tuchukue muda tutafakari huyu mtu anampenda mwingine kama roho yake. Jonas anampenda Daudi kama roho yake. Na sio upendo upande moja Eh, ni wapande zote kwa sababu ukiangalia hapa mbele anatumia neno mstari ule wa wa, wa, wa tatu Mistari ya 3 anasema nao Jonathan na Daudi wakaahidiana kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Na Naomba ni nichukue muda kusahisha kwanza ile neno kuahidiana. Kuahidiana ni kufanya nini? Kuahidiana ni ku eh, ni kupeana ahadi. Eh kama nitafanya hivi utafanya hivi. E, na ni neno ambalo ni neno la kawaida sana ahadi mkapeana wakati wote mkapeana ahadi tutakutana si ni jambo ambalo halina uzito katika mahusiano ya watu wawili kupeana ahadi ni vitu vya kawaida sana lakini ukisoma katika King James Ili neno siyo lililotumika anasema walifanya walifanya nataka kusema walifanya maagano agano na ahadi ni vitu vinalingana ahadi wana nitakununua nitaku nani ukimaliza vizuri eh Agando ni kitu kizito. King James kinge msinasema vizuri. Na hawa watu tunaona kwamba ukienda hata mpaka katika Samuel wa wa pili, Daudi amesha kuwa mfalme. Sisi kama tumeshajua Samuel kwanza tuta tutendelea na Samuel wa pili sijajua. Na niseme pia hapa kwamba nadhani tuta kuanzia Jumapili labda Jumapili ijayo <laughs> baada ya Jumapili hii. Nafikiri tutasimamisha kidogo kitabu cha wa Efeso tusogeze kwanza hii kitabu cha Samuel wa kwanza kwa muda inaachoka tunakusoma Arami na Juma eh it should it okay Arami na Juma pili sawa eh kwa hiyo unaweza na sasa tumefikaje hapa tumefika hapo kwamba mbele una ni vizuri tuwe tunasoma kitabu tukipate mwendelezo wake haraka kiasi fulani Nafikiria hivyo kwa muda lakini bado tutaangalia namna ya kufanya kwa hiyo ukisoma katika Samuel wa pili na e, Mfari Daudi akiwa tayari ni mfari. Kitabu cha Mfari wa pili cha cha Samuel wapiri, samani, wa pili samani kinaonyesha Daudi akiwa mfari ndio kitabu kinachoonyesha matendo makuu ya ya, ya, ya Daudi. Eh. Mfari mlango wa 11 ndipo anapoanguka kwenye dhambi ya uzinzi na uasherati na na mauaji. E, e, na Daudi eh na ma, na matatizo yanayoanza yanayoanzia pale yanaanza kuanzia mlango wa 11 12 tatu Mlango wa 12 ndipo anakuja ana, ana, ana nabii Nathan ana anamkemea vibaya mno Daudi anafanywa kama mtoto mdogo pamoja kama, kama ni mfalme anaaibika analilia lakini mambia, Kito kusaidia, tu, lifanya, Mungu anamwambia tena hutakufa kitu ambacho nitakusaidia tu hutakufa kwa hiyo kimungu litakio ufwe kwa hiyo tunatangulia kidogo ikisudi tuwe, tunapata shauku ya kujifunza neno la Mungu kwa hiyo ukisoma pale kabla ya mlango 12 Daudi akishakuwa mfalme baada ya Sauli mwishoni mwasura hii Sauli na manaye watauawa na Wafilisti mwishoni wa kitabu hiki sio sura hii kwenye mira, mstari wa 20 lango 27 na 8 watauawa na watakatwa vitu vyao na nini na sasa u, m, Jonathan anaacha mtoto mbaye inaonekana alikuwa mlemavu mdhaifu akitu mafibrochet eh Daudi anamtafuta ule urafiki wa Samuel Jonathan na Daudi ana anauliza nasema jamani najua ukoo wa Daudi na wanaye wote wameua. Hakuna hakuna hata kanduku kammoja tu kamebaki nikafanyie wema kwa ajili ya Yona. Waambiye oh, kuleka jamaa kale mafrema hapo hapo kana. Anasema kaleta huko huko. Kaka akakaleta, kakana na mfalme na akasema utakuwa na chakula pamoja na mfalme akiwa anakumbuka fadhili za baba yake ambaye alipiona sana. Kuo wema tunaona huko mbele ulianzia hapa. Roho hizi zika zikaambatana. Rafiki wa kweli sio wa msimu. Sio wakati huyu ni mtoto mfalme. Makao wakati huu naelewa kusema Daudi ni mdogo kwa Jonas katika watu wote. Tutaona Daudi mwenyewe anasema mimi ni masikini, sasa nitakuwaje eh, nitakuwaje mkuu wa mfalme. Eh? Kwa hiyo huyu ni mtoto wa mfalme, tena sio mtoto wa kawaida, ni mtoto ambaye mfalme mwenyewe anamuogopa. Kwa sababu inaonekana ni kama anashare ufalme na baba yake. Baba anaenda kupigana huku, yake ufalme wake umejengwa juu ya vita. Leo huyu maisha yetu ya Ukristo yamejengwa juu ya vita vya rohoni. Mkristo asiyepigana pigana vita vya rohoni. Sio vya kwenda kukemea wachawi. Hapana vita vya rohoni vita vya rohoni ni kuyaishi yale maisha ambayo Mungu anatutaka tuishi kabla hujenda kukemea wachawi ondoa dhambi ya uzinzi kwenye kwenye kwenye mifupa yako na mnafikira zako ondoa washirati ondoa tamaa ondoa maisha yasiyo kuona kiasi ya, ya, ya na nini yote hayo kwa hiyo tunaona kwamba uh, turudi pale pale sasa sasa turipokuwa bado tuko tunataka tuna, tutumie muda mwingi kidogo kuangalia urafiki na, na ni jambo la msingi sana kwa kweli katika kuna msema unasema duniani anasema ni useme kwa Kiingereza afu tutafafanuo mtautafsiri anasema show me your friends i will tell you who you are nionyeshe rafiki zako nitakwambia wewe ni nani leo hii katika vitu vinavyouua na kuharibu Maisha ya wanadamu, hayo watoto wadogo, hayo wazee, wa hayo wa... kina mama ni, ni, ni kampani yake anayotembea naye. Ni kampani yake anayoshinda naye. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kutafakari na kujifunza kutoka kwa Mungu. Hakuna jambo barani dunia kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Eh, Mungu analeta huu urafiki ili usudi tu, tujifunze misingi ya urafiki ambayo Mungu ana anao ana, ana sema anaouita anaosema anatushauri ana na hicho anatutaka, anatotaka ufanye na ni upi tujiepushe nao. Eh m, kwa hiyo tunaliona urafiki sio wa msimu. Kwa hiyo ya kwanza kwa, kwa, kwa kuiona ni kwamba urafiki kwanza kitu cha kwanza e, ni ni ya pili lakini ni niseme ni kwa sababu nishaitanguliza nitakw ni niseme ya pili. Naita ya pili lakini nimeitamka ya kwanza. Sio wa msimu huu rafiki unaendelea hata baada ya kifo cha nani cha ukoo wa Sauli na ufalme kuondoka. Kuna mtu atataka kuwa rafiki yako wakati kuna vitu anavitaka. Kuna uh, faida anazitaka. Kuna jambo linaendelea lakini likikomba tu afikuresha. Lazima tuangalie na ha, uwezo kazima kwamba eh, Yaani kuna mtu ambaye unasema baba ni mzuri au ni mbaya katika jambo pana wote tunajukumu la kujifunza. Kaya, by the way, urafiki ni ni jambo letu sema la la pande mbili la, la huyu na huyu. Na kwa kawaida katika hali ya kawaida rafiki mzuri nataki kuona majukumu ya ra, ra, rafiki. Eh ni mtu ambaye anatakiwa muona na hamsini kwa hamsini za za kufaidika pia za kuwajibika Kuna urafiki unakuta hawa watu ni marafiki lakini mmoja anamfaidi mwingine ndiyo siu okay. Eh hawa ni marafiki lakini huyu anamfaidi huyu Lazima urafiki mzuri ujengwe juu ya ya ya, ya, ya wote kufai kwa sababu urafiki kimsingi unaweza kusema ni kama zawadi ya mungu Eh Ni namna nyingine rafiki atakupongezea mikono ya kwake miwili wakati unaitaji mikono mingine ya kwako miwili haitoshi. Rafiki ni kama viungo vingine ambavyo Mungu anakupa vikusaidie wakati vile ulivyopewa vya asili havikutoshi. Labda rafiki unataka kujenga nyumba unamwita anakusaidia badala ya kusukuma nguzo peke yako unasukuma mkeo wa 4 au mke wa kumi kwa hiyo badala ya kuwa na mikono miwili ilizaliwa nayo una mikono 20 kwa sababu ya marafiki. Kwa hiyo hii msudi rafiki aje, rafiki anataka kuja hivi hivi, anataka awepo ili kwa, kwa makusudi ya wote wawili wa faidi na tu, kwa hiyo pointi ya kwanza ni kwamba urafiki sio kitu cha msimu na tuirudieyo pointi lakini turudi kwenye pointi ya, ya pili ambayo ime iko humu Hiyo pointi tumeona kuikuta huko mbele kwenye Samuel kwamba huu rafiki uendelea katika, kila unavyo nasoma sura inavyozo na mpaka kufika kwenye Samuel wa pili tutaona kwamba urafiki rafiki haufi leo hau, hauna msimu hauna kipindi hauna wakati hauna nini unaendelea mpaka mwisho wa hawa watu wote kutokuwepo tena Pointi ya pili na ya msingi kwenye urafiki tunaiona na tunaisoma humu ni msingi wa ule urafiki <laughs> leo hii marafiki wengi hem tu hem tu, tuongee tufanye kama tunashare tuna tunajare. marafiki wanakutanisha na nini leo hii katika marafiki Ukisikia mtu fulani ya mwingine kitu cha kwanza kinachokukutanisha nini simu simu okay au simu inaweza kawa ni nyenzo tu ya wao kufanya nini? Kuasiriana. Lakini kitu kinachofanya huyu mtu hata kabla simu hazijaja. Kinachofanya huyu ajikuta amekuwa rafiki ya huyu Misingi yake inakuwa nini? Unachokakuta kitu cha kwa kwanza labda ni vitu kama hobi. Unamwambia mimi napenda mpira na wewe unapenda mpira. Mimi ni Simba na huyu ni Simba. Huyu ni Yanga na huyu ni Yanga. Unasikia hao ni marafiki Ndiyo siyo Shule walizosoma. Ndiyo sio? Je, hema alikotokea ndani ya nchi? Frani na frani marafiki. Okay? E, urafiki unaweza kutokana pia na na, na, na anasa. Kwamba wote wanakutana kwenye kijue fulani wanakunywa pombe. Ndiyo sio? Huu hiyo ndio misingi mingi tu. Yaani hizo yani hivyo ni vitu vichache lakini tuka tukaona vitu vingi. Vingi tu vya namna hiyo, namna hiyo. Eh, ulizokuita watu ni marafiki yetu kwa sababu wanafanana jina. Eh, hey, unasikia tu ni wajina wangu ni rafiki rafiki. Okay, yamkini unaweza kusema kwamba hakuna ubaya moja kwa moja katika hayo mambo. Hapana ubaya. Lakini tutafute kilicho bora zaidi. Hem tuende katika kitabu cha Hiki Kisamweli wa kwanza mlango wa 14, sura ya 1. Tulishashisoma lakini turudi, tupige reverse kidogo turudi nyuma kidogo. wa kwanza 14 kama nasema ilikuwa miongoni maziere sura ndefu pia basi ikatukia siku moja kwamba Jonathan mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake haya na tuwavukie wafilisti ngomeni pale ngambo ya pili wa lakini hakumwarifu babaye Jonathan anaenda na kupigana na nani na wafilisti na anaenda kivyake vyake. Kimsingi hana msaada. Kuna bonde na tuliona pale kulikuwa na mapango katikati, anapenya humo pango la huko na huko. Eh, alafu anaenda, anatokea bonde na anapanda juu mlimani. Hapo ndipo Daudi ndivyo alivyopigana na ali, Daudi mlango uliopita, huu ni mango 14. Mlangu wa 17 Daudi alifanya nini? Naye alikuwa kwenye vita hivyo Na hivi havikuwa vita vya kawaida vya duniani. Hivi katika ulimwengu wangu na wapako wa leo wa kanisa ni vita mfano wake ni vita vya rohoni. Ni watu wanaomtumikia Mungu. Ukitaka kutafsiri katika ulimwengu wa leo ni watu walio kwenye kanisa moja. Wanafanya kazi mungu so, kanisa, ndo rendo, kwa kanisa ndio tunaambiwa ni nini tufanye kwa ajili ya Mungu. Hawa ni watu wenye imani moja, wenye nia moja we afisionia moja za za za, za, za wao wenyewe kwamba zimekutana kwa bahati zime nzuri mbaya? Hapana, ni watu wanaoongozwa na Mungu mmoja. Leo hii urafiki wetu kimsingi unatakiwa ujengwe katika ka, katika mambo ya Mungu. Hawa wakutania katika swala moja. Oke okay, tujiulize kwamba leo hii kuna vijana wanaozokuana kwa sababu ya kuwajibika. Makao ni wawajibikaji. Huyo anaenda napigana wa fist eh kwa ujumla wao. Na huyu anaenda kupigana na Wafilisti lakini alikuwa na alikutana na na na yule Goliath. Leo hii uweze kukuta hiyo hali ya wajibu ya kutumika. Huyo ni utumishi huu. Ndio Utumishi Ndiyo unatakiwa uwe ni nyenzo moja wapo au chachu au kikolezo fulani cha kuwa marafiki. Na embe twende pia tutarudi hii pointo irudia lakini twende katika konta ya kwanza wa pili. Konta ya pili mlango ule wa sita Eh? Kwa konta pili mlango wa sita Biblia nasema mstari ule wa twanzia wa pili. Konta ya pili 6. Eh? Kwanza pili pale anasema Mm. Nasema 2.6 Nasema Okay tu no tuanzie 10 na twende mbele kidogo. Kwa pili sita lakini twende mbele kidogo. Huko 2 tupashe tuanze tu mbele zaidi. E, tu, tu na msari wa saba kwa mfano nasema hivi Nasema hivi. 2:14 Anasema, "Msifungwe nira na wasioamini." Msalimu 14. Marafiki wanakuwa amefungiwa nira au nira? Marafiki wamefungiwa nira. Marafiki wanatembea pamoja. Wataenda, hamuwezi mkama marafiki kama huyu anaenda kirabuni huyu yani kirabuni. Na kama mtarazimisha kuwa marafiki basi kuna mtu mmoja atajifunza tabia za mtu mwingine. Marafiki nira yetu. Kristo anasema ukisoma katika katika eh, katika eh, Mathayo 11 anasema jitieni nira yangu mkajifunze kwangu kwa kuwa kwa mimi ni mpole na mwenye wa moyo. Mungu anatutegemea tuchukue nira yake. Hawatu walikuwa na nira, lakini nira walio kwao wamefungiwa ilikuwa ni nira nzuri. Nila ya Mungu ambayo Kristo anasema jitieni nira yangu. E? E, hawa ni vijana wazuri hao. Hawa Hwa ni vijana wanaomcha Mungu, wanaompendeza Mungu. Leo ukibahatika kwa mpata rafiki anayemcha Mungu, anampendeza Mungu, ni jambo linampendeza Mungu vile vile. E? lakini leo hii katika urafiki wa watu labda kumi marafiki kumi au pair kumi za marafiki wawili wawili, utakuta tisa wana nila ya duniani. Ni mara chache sana utakuta mtu ana rafiki kwa misingi ya kimungu. Watu wanaweza kaa katika anisa moja lakini sio marafiki. Poroko nyingine hawatakaa hata siku moja wafungiwe nira ya Kristo pamoja. Watajikuta wanayofungiwa nira ya duniani. Na ananenelea msali wa 10 na bado kwenye Korinto wa 2:6 anasema msifungie nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawasawa kwa maana pana urafiki gani? Uneno, ilo hilo ni urafiki gani kati ya haki na uasi? Eh? Leo hii unakuta mtu ni ni Muislamu mwingine Mkristo. Lakini ni ma... Mungu haja tutaka tuwe maadui hapana. Kutokuwa marafiki haina maana kama sio ni maadui hapana. Sio maana yake ya pili hapana. Maana ni kwamba kama sio marafiki, inawezekana mkawa hamna uadui lakini mna mna uhusiano tu wa kawaida. Lakini wakuta mtu ni Mkristo lakini mipango yake ni ya zake kila kitu ni za mtu ambaye nira yake na nira huyu ni tofauti haiwezekani lazima watakuwa na nira moja na sio ya Mungu. ni jambo la kuwa makini naro na la kujifunza na kurudia rudia rafiki Biblia inasema sehemu fulani anasema msidanganyike mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Marafiki wanazungumza hawazungumzi. <tutu> Ni ngono ma vitu ambavyo marafiki wanafanya pamoja na kutembea pamoja, pamoja na kukaa pamoja, pamoja na kula pamoja, lakini kwa vote vile wanaongea pamoja. Tena maneno mengi. Sasa, mkishakuwa na marafiki mtu wa duniani hana Kristo atakuambia maneno gani? Yale yale. Yote yale. Kwa hiyo tusemeke kimsingi dunia inafikia kwenye mioyo ya wakristo mambo ya duniani yanaweza kupitia katika vitu kama ma TV media na nini lakini sehemu nyingine kubwa ni marafiki watu wanaokuzunguka Mungu anatutaka tuwapende watu wote lakini wasiwe ni chanzo cha wao kutuletea makusudi mipango ya dunia tu kwa sababu eh kwa sababu labda tunatakiwa tuwapende. Hapana, wapende, wasaidie. Fanya lolote. Lakini hamuwezi mkawa marafiki wa damu wenye maagano. hawa watu wana maagano. Unakuta mtu we, ana, ni, ni, anasema nimeokoka. Lakini ana maagano na kila mtu wa huko duniani. Sio sahihi. Na tunaona hata kwenye konto wa pili. Anazumbia urafiki. Ha, hakuna urafiki kati ya vitu vile ambavyo havina Mungu mmoja. Huyu Mungu wake ni shetani. Wewe Mungu wako ni Kristo. Em niambia urafiki utatoka vipi? takua ni uongo takua ni uharibifu e, kwa hiyo tunaona hiyo lakini pia tunaona kwamba rafiki angalia rafiki anakupa nini leo hii watu wakiwa marafiki watapeana atampa labda CD atampa vitu fulani atamfanya nini lakini huyu anampa zana zake kwenye picha wa ulimu wa leo wa, wa, wa, wa kanisa hivi vitaloiona dhaani alimpa a alimpa eh, Daudi joho eh mavazi yake upanga upinde na mshipi hii ni picha ya zana za, za vita vya kiroho anasema jifungeni viuno vyenu vyewe imefungwa mkiwa tayari na mshipi ni huu ni picha ya kiroho hii lakini hao marafiki wanapeana nini hakuna marafiki wanaweza hawezi kapeana hata neno la ambo kama ukibahatika ukawa na rafiki ambaye munaongea neno la Mungu, piga makofi mbele Mungu. Asante kwa kunipa rafiki mzuri. Amina. Amina. Na mtafute. Mtafute rafiki ambaye mtapeana e, upanga wa roho mambo la injili. Kama hawa. Mtafute. Kama una piga magoti mbele Mungu, nataka nipate marafiki kama hao, na Daud. Lakini tumefanya kusanisha pale mkumbuke kwamba walichofanya hawakuahidiana wa walipeana agano. Biblia ya King James anatumia neno covenant. Covenant ni neno sawa sawa na agano la, la kale na agano jipya. King James agano la kale linaitwa old covenant old testament na agano jipya linaitwa new testament au new covenant, ni neno hilo. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa hawakuahidiana waliaagana. Hebu twende katika mistari mingine kabla ya kutoka kwenye hiyo hoja. E, na nimesha toka kule kwenye wakonito wa pili kwa sababu habari ndefu sana. E, ni somo la kujitegemea. Lakini mstari tuosoma unatosha kutujengea hoja inayofanana na urafiki huu tunaoosoma kwenye mwanzo wa 18. Hebu twende katika baadhi ya mistari ya twende katika mithali. Rafiki anatakiwa kusaidini au unatakiwa ufanye nini rafiki yako? Na kipimo ki, hicho ndo tukitumie. Usio tumeona kwamba katika uharibifu mtu anaoppata sehemu kubwa. Okay. U, watoto wanaojifunza tabia mbaya, wanajifunza kwa nani? Kwa wenzao wanaoto marafiki kimsingi. Hawajifunzi kwa wazazi, yamkini hawajifunza hata kwa walimu moja kwa moja wanajifunza kwa hao wanaoto marafiki wao, yule ambaye wako naye karibu. Hebu katika kitabu cha misali, mi, misali kwenye misali muda kwa sababu kishafulikuwa ubaki hapa hapo kwa muda. Mithali chome mlango wa 17:17 anasemaje? Mithali 17:17 pia inasemaje? Inasema hivi. Rafiki hupenda siku zote. Daudi na Jonathan walipendana siku zote au kupenda siku zote. Hawani rafiki wa kibiblia na neno la Mungu lina Linathibitisha Na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Eh ni methali misani nilizovyo zinavyoandikwa. Unakuta anaandika sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Lakini tu, tuwekee nguvu sana kwenye eh, sehemu ya kwanza hapo sema rafiki anatakiwa apende siku Sio wakati unazo. Sio wakati una afya nzuri ukiugua unasikia rafiki wameshakuterekeza. Eh. Unajua mtu mzima anakuwa na marafiki mia na miangapi Akiugua tu. Anaenda kakata mwezi hajamona rafiki hata mmoja na sogea pale kitandani. Lakini ukirudi nyuma ukaangalia ule urafiki wao unaweza kutabiri kwamba urafiki huyu akiugua hawataonana. Kwa hiyo haiji kwa, kwa bahati mbaya kwa sababu umejuea juu ya msingi mbaya. Emtende katika hiyo uh, methali hiyo yote kwa methali mi ngapi? Mimi na 7. Eh tuseme methali 18. Tuelewe methali 18 shina nne nafikiri ni mstari wa mwisho sana kwenye wa mwisho kuliko kwenye mithali nane ndio anasema hivi na huu nita ni umeandikwa vibaya Nitausoma kwenye King James ni miongoni mwa ile mistari weka alama huu ni umeandikwa vibaya kabisa ni shindwa kuelewa ku, kwenye Kiswahili na yamkini sio kwamba sikuelewa ni umekosewa kwa makusuri mithali Mithali tumesema 18:24. Mithali 18:24 anasema nini? Mithali 18:24. Unapokuwa unaenda kwenye Biblia moja na nyingine nachukua muda mrefu kidogo. Eh. Yeah. Eh, yeah. mithali 18, yeye yeah, anasema hivi, "Eman that has friends must show himself friendly and there is a friend that seeks closer than a, a stick closer than a brother ulivoandiko man that has friends must show himself a friendly rafiki aliyena marafiki au aliyena rafiki anatakiwa a, a, aishi kiurafiki vile vile. Yaani hutakiwi unajua ndipo inapoanza kukuta watu ni marafiki wawili lakini mmoja anamfaidi mwenzake au anamtumia mwenzake ndiyo si. Sasa anakuambia mkishakuwa marafiki kama hawa wa maagano au ha kudumu wa muda mrefu lazima utende katika mazingira ambayo yanaonyesha kwamba kweli huyo unayemfanyia na yeye unamfanyia kama rafiki. Usisubiri yeye ndo akufanyie urafiki. Ah, na wewe mfanyie urafiki. Baba, mtu mwenye rafiki anatakiwa atende kiurafiki kwa rafiki. Na nadhani kwenye Kiswahili sio chanacho kusema. Yeah, kwa... Tofauti kabisa. Mimi ni, nimeweka harama kabisa nika nikaweka nika, nika alama kwamba hii sio sahihi. Nyekundu. Na anamalizia kwa mstari mzito sana anasema hivi, and he that shateth his lips. Oh no, sio huo. Ni anasema Anasema hivi and there is a friend that sticketh closer than a brother. Anasema pamoja na hiyo kwamba rafiki anatakiwa ateli kiurafiki kwa rafiki yake anaongeza nasema, kuna mtu akimaanisha huyo rafiki ambaye anaambatana na kudumu nawe, kuliko hata ndugu tuote tulishaona mara nyingi unaweza kuta. yani kimsingi rafiki Anafika sehemu fulani kama amejea ya msingi wa Kimungu Anafika sehemu fulani anasema ni anakaa we na wewe na wewe kuliko ndugu wa kuzaliwa Biblia inatambua hizo habari jeu unaweza yeah. kusema kwamba sasa lengo ni kwamba watu wasijali ndugu wa kuzaliwa hapana lakini kama kuna urafiki tukao jengwa juu ya msingi wa Kimungu ukafikia hatua kwamba hao watu wanaambatana eh wanakuwa wote kwa wakati mwingi wana wanashirikiana kwa, kwa vitu vingi vyenye kuwafaidisha wote na wote unaonekana wanafaidi ule urafiki basi Mungu anasema ina jambo Kwa hiyo tumesha jifunza vitu vingi kuhusu marafiki lakini tuendelee zaidi Anasema tena katika mithali mithali 27 ina habari za marafiki nyingi sana Kwae, kwa hiyo ukitaka kujikumbusha kwamba hivi ukitaka kusikia habari za marafiki ni mithali ipi ni mithali saba Mithali 27 tazona mistari mitatu tu katika hiyo twende 26 Yesari 27 26 na tutabadili sasa kisha hizo tuhame tu turudi kwenye e, Samueli wa kwanza. Mithali 27:6 Biblia anasema hivi. Anasema jeraha uti wazo na rafiki ni amini bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Nani anaelwa homstari? Jera N tuko pamoja? Ndiko niluko, soma Yerahams e, e, Mithali 27 mstari wa 6 nasema yeraha utiwazo na rafiki niamini bali kubusu kwa adui ni kingi sana rafiki anatakiwa katika urafiki wenu Ikikulazimu kwamba mjeruhiane yani kwa ajili ya jambo kwa ajili yani anakurekebisha labda rafiki Mtu alikuwa una labda mtu ameanza tabia ya urevi. Anakuwa marafiki afaona Au unaenda unafanya una, anaona unaenda kukamatwa ugoni. Anakuja anakuweka eh, anakuweka kati. Anakutafutia sehemu ya kukurekebisha maana yake atakutia aina fulani ya majeraha. Ata yani manake sio mtu aliyeyo tayari kukuunga mkono kwa kila balaa unalolifanya rafiki mzuri anatakiwa akutie majeraha yaliyo ya amini yaliyo mema eh akunyooshe na we mnyooshe leo hii urafiki wa watu wengi kwa sababu unakuwa umejengwa juu ya misingi feki unawapeleka yani rafiki akianguka huku na mwenzake anaoka pamoja kwa sababu hawana uwezo wa kutiana majeraha lakini nakwambia kinyume cha huyo rafiki sasa anasema mstari wa sita huo sehemu ya pili nasema bali kubusu kwa adui ni kwingi sana rafiki yupo tayari kukuchubua na kukuumiza na kukutia jeraha lakini adui atakuwa na nakubusubusu jamani nawapenda sana mchungaji anawambia jamani watoto wangu nawapenda na, na, na walilia mchungaji mzuri ambaye rafiki yako atakutia majeraha kwa kuambia dhambi yako uzembe wako uzaifu wako udhaifu wako wapi huyo ndiye rafiki wa kweli na rafiki na yetu ni mzazi mzazi ni, ni rafiki wa mtoto mzazi mzuri ni yule ambaye yuko tayari kumtia mtoto majeraha kwa rengo Ambayo ni yaamini amini ni jambo jema mazuri maaminifu yenye rengo zuri lakini huyu mwingine atakaye kambia anakubusu na kupenda I love you. Nini fanya hivi? Huyo ujue huyo hana tofauti na Delila. Hana tofauti na na joka likimwambia Eva katika bustani ya Eden. Eh. Hana tofauti na na na kuna uh, mtu mwingine ambaye Okay, tuliona amon amon au amnon mwana wa Daudi rafiki yake mmoja akiitwa Yonadabu alimshauri kwamba yaani alimwambia inaonekana una matatizo una furaha na alishaaonekana yuko kwa anaijua alisha kwamba huyu anampenda dada yake wa akampa tekiniki na namna ya kutimiza lile ovu tendo la ovu boku sana nakupenda anasema huyu ni mtoto wa mfalme anakuana mbuzubuswa na dabu paka Amnon ikagania mwashake alikufa aliwawa na Absalom Huyo ni rafiki wakweli, kweli rafiki wa kweli lazima ukuyoshe na ukibahatika kupata waivyo usimwachi na tuwatengeneze na hawatokee nje nye ya, ya neno la Mungu ukisikia mtu ambaye mnasoma naye neno la Mungu mkamaliza kitabu mka kingine mkafanya kingine kwa forte vile mtakuja kuwa marafiki wa namna hii tusome Mithali hiyo hiyo saba tulikuwa tunasoma sita twende 17 yule anasemaje methali 10 na 27 saba anasema eh, hivi chuma hunoa chuma ndivyo mtu auona eh, au uso wa rafiki yake hii haina tofauti na mtu na, na rafiki anayemtia majeraha rafiki yake ambao ni ya, ya ya amin chuma kinanoa chuma Ka, u, u, rafiki ni chuma na yani ni vitu vya aina moja hivi chuma kwa chuma mtu kwa mtu rafiki kwa rafiki lazima e, kwanza rafiki lazima mfanane kama wote ni chuma mmoja chuma ukiona urafiki ambao mmoja ni chuma mwingine ni udongo mwingine ni bati unajua huo sio rafiki kwa hiyo lazima ndivyo na rafiki na katika ulimwengu wa, wa roho, katika ulimwengu wa kanisa, katika ulimwengu tuliopo wa Kikristo. Eh, kuwa chuma ni nini? Wote umeokoka. Ni, wote kitu, yani tuna roho, tumeumbwa maumbile yetu ni ya Kristo. Wote ni chuma. Na naweza nika kwa maandiko. Ukiona okay, katika Danieli tutaona kwa kuna ufarme wa chuma, ufalme wa wa wa wa uh, silver, ufarme wa nini? wa, wa, wa udongo na kadhalika. Tuendelee. Tu, tu, tu, kwa hiyo unaona kwamba rafiki lazima awe tayari kukunoa, kunyosha. Unaponyoa kitu ni ikusudi kifanye kazi kwa ubora zaidi. Yaani rafiki anakuimprove, anakuboresha. Sio kwamba Anakuharibu, anakurudisha katika uharibifu rafiki hata kufundisha uasherati uzinzi ulevi kuvuta madawa Kucherewa kwenda nyumbani vitu vingi vya namna hiyo ndicho marafiki wanachoshea emli niambie marafiki waleo hii Wanaoshea neno la Mungu niambie wakana naye hapo kwa pati aisee ngoja tu tusoge kidogo tumalizie habari ya marafiki na, na nitakuja kulifundisha kama somo la kujitegemea Leo tu ni faida ya sistoro kuepo hapa. Eh. Eh, tushome tulikuwa 17 juu sana. Em twende eh 27 kumi Tulikuwa 17 turudi 10. Kwapo tunataka saba kumi, 6 saba 10 27 17. 27 10 ndio tunasemaje hivi. Usimwache rafiki yako mwenyewe wala rafiki ya baba yako wala usiende nyumbani mandugu yako ndugu yake siku ya msiba wako afadhali jirani alie karibu, kuliko ndugu mbali. hii ni sentensi ndefu kidogo na sina muda wa huko kuna kati, kuna msano umekosewa kiasi fulani umekosewa, mda wa kuuzalisha sina so bado tuna sura ndefu iko mbele yetu lakini kwa ufupi huyu msano anachosema ni kwamba kwa ufupi kwa nikisoma nikaangalia soma kwenye kidiamu anakuambia rafiki Sio wengi hawapatikani ipatikani ovyo ovyo. Huwezukaacha rafiki leo kesho ukampata mwingine. Anasema usimwache rafiki yako mwenyewe na rafiki wa baba yako. Yaani kama urafiki unaanza kwa baba ukanya mpaka kwa mtoto, huo sio urafiki wa kuchezea. Ni wa waku, kwa garama yote. Maana yake ni thamani iliyopo katika hicho kitu. Lakini anasema katika huo urafiki wenye thamani na unao dumu. Eh, Anakwambia rafiki mara nyingi na mara nyingine ni wa thamani kuliko ndugu wa kuzaliwa naye ndio na wote tulishawagona em itokee leo hii upate labda matatizo labda ya msiba wewe utakufa rafiki ndio anakoanza kukusaidia ndugu anaweza kufika kuja kwaani msiba siku ya tano kama una bahati wa kafika lakini haina maana kwamba ndugu asiji hapa ni kwamba twishi kesa hofu ya mungu katika jambo hili. Kwa hiyo kwa leo tutakuwa tumesha hapa hii habari ya urafiki na tutaenda mbele sasa haraka kidogo na mimi nasali wa sita, nasema hivi. Kwa hiyo habari ya marafiki kwa kiasi fulani tumemaliza lakini ngoja tuangalie sasa hoja zinazofuata. Hoja zinazofuata kwa sehemu kubwa ni matendo ya Sauli kwa Daudi. Daudi ametoka kum, kum, kum, kum, kum, kumsaidia kuuwa na kutawanya jeshi la wafilisti liokuani mmewatia hofu kwa askari wa 40 wamelichukana jina la Mungu wamechoka, wamefanya kila kitu Daudi akaja kwa nguvu sio zangu nguvu za, za Daudi tusimisifie Daudi na hapa tunaona kosa la upina mama wanawake kina mama hapo kuna haja kujifunza jambo walileta vurugu hapo e, hem sikizo anasema msikizo anasema hata ikawa e, e, ukisikia biblia ina pasta kwenye biblia sawa Lazima huyo pasta aliyeko hapo akazema aafikirie kwamba ndo anaambiwa siku hiyo. Ukisikia Biblia siku hiyo inaongea na kina baba, na baba walioko hapo watulie wasikilize kwa sababu ujumbe umekuja kwa ajili yao. Na hata akina mama sio ninyi tu mlioko hapa na maana hata walioko mbali au wote watakao waliopo katika nyakati hizi ambazo tu. Hili neno lina jambo fulani ndani hata ikawa alipokuwa huko Daudi alipokuwa aliporudi baada ya kumua niko msali wa sita yule Mfilisti wanawake tatizo hapo wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli wakatoka na matari na shangwe na vinanda nao hii picha ni hii picha tunaiona kwenye kanisa la kilokole nimejaa na mama wanacheza na matari na vinanda wanashangilia sana hatuoni utukufu wa Mungu kwenye hili tukio Angali yake na wale wanawake wakaitikana wakaitikiana wakicheza wakasema Saulu ameua watu Alfu zake na Daudi alfu yake. Kwanza ni uongo. Daudi hatujamwona ameshaua mtalisho watu mtu mmoja akitwa. Paka sasa Daudi ameua mtu mmoja anaitwa nani? Goliath. Sasa unapoanza yani hapa walikuwa naimba uongo na huwezi kujua hii unaweza kuita kitu inaitwa mungu psychology kimsingi yenye asili ya kina mama mungu psychology hao watu wakati ya akwani walikuwa na sababu ya kufanya hivi kwa hivyo so, walikuwa na msifu nani sauli aliyokuwa ametoka kuua alikuwa amemua mtu mmoja ni nani ni daudi amemua goliati eh Anafu, anasema daudi kaua ma elfu Daudi alikwaje watu hata 300 alikuja alikuja kuua wafilisiti 200 akachukua magofu yao kwa lengo la kupata mke. Ni baadaye sio sasa hivi. Kwa hiyo wanaleta msigishano kati ya ufalme hapa. Na inamgarimu Daudi. Na akaa Daudi wangema, Ni kama mimi leo hapo uje uniambie unisifie kwamba eh wewe tukuimbie kwa sababu umehubiri jamaa pana mimi nitasema tulien. Sihitaji Of course mtu tukiwa tunahubiri neno wa Mungu likapenya ukasema amina ndio ni sawa ni jambo jema lakini hatuoni hatu, hatu sio hoja nzuri kwamba watu watoke na matari na nini waende waseme kwamba Daudi ameoa watu 10000 wakati hajao hata mmoja ameoa mtu mmoja na Sauli ya mwingine kwa watu ameoa watu moja ndio kwa sababu alishapigana vita vingi tuliona kwamba kwenye mlango wa kumi na, na tatu Sauli anaenda kupigana na wafiisti na kijanao kapigana na Wafilisti na, na, na wakashinda eh akashinda na baada ya akatoka kauo akapigana na wa akawashinda akamkamata mfalme Agagi kosa lake akaja naye na ndipo uh, kosa la pili na amkini la mwisho kubwa lilomgalimu mfalme Agagi tunaoona kwamba kuna kuna hali ya ya ya ya ya sherehe sherehe na mashangilio shangilio ambayo sio nzuri na inaleta madhara mshana 8 basi Sauli mshana Sauli akaghadhibika na maneno haya yakamchukiza akasema wamempa Daudi makumi elfu, na mimi wameimpa elfu tu kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni ufalme Sauli akamonea Daudi wivu tangu takusukili kosa la Sauli jiji Walioimba ni wakina mama Daudi hajawatuma unaanza kumchukia hemko eneo mshana 11 kwa sababu ndo ameenda anasema ikawa siku ya pili yake roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjiria. Hii ni mara ya pili tunaona roho i, roho mtakatifu iliondoka kwa Sauli. Lakini kaja roho mbaya ikawa inamtesa. Ni kama vile ambavyo unaweza ukaenda kulala usiku, hauko vizuri na Mungu, ukakosa usingizi. Roho mbaya wa Mungu. Sio kusema kwamba shetani amekuja amekutawala moyo wako. Hana. Ni kwamba tu Huna baraka za Mungu. Huna ulinzi wa Mungu. Au Mungu ameruhusu. Eh, anasema hii ni mara ya pili Roho mbaya inafanya nini? Inakuja inampiga, inam eh inamsumbua. Ikamjiliya Sauli kwa nguvu naye akatabiri ndani ya nyumba. Picha ukisoma katika King James kutabiri kimsingi ni kunena maneno ya Mungu. Ni kama kukusanya watu, ukaanza kuambia eh, ni kwa kuhubiria kimsingi hapa anatabiri. Anasema nini? sio kubashiri, kubashiri ni kusema labda kesho kutatokea kitu Kutabiri ni ku kama maneno ya Mungu au kusimama katika nafasi ya kusema ma, kuhubiri maneno ya Mungu. Na ilikuwa ni jukumu la mfame kusema jambo litakuwa hivi Mungu tatu nini, anakuwa na tabiri. Eh? Sasa anakuja analeta mazoea yake ya kutabiri wakati roho wa Mungu ameshaondoka kuna roho mchafu aliyetuma na Mungu. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote nae Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mara Sauli Sauli akautupa ule mkuki maana alisema nitampiga Daudi hata ukutani Daudi akaepa akatoka mbele yake mara mbili Sauli akamwogopa Daudi kwa sababu bwana alikuwa pamoja naye ili ila amemwacha Sauli 10 kwa ajili ya hayo Sauli alimondosha kwake akamfanya awe akida wake juu ya askari elfu naye akatoka na kuingia mbele ya watu. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Sawule ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimogopa. Lakini Israeli wote na wa Yuda wakampenda Daudi kwa kuwa alitoka na kuingia mbele yake. Hapa kuna vitu vingi kwa kweli, kwa sababu hatuna muda wa kutosha. Lakini tunaona vitu kwamba Daudi ameshaletwa na tuliona kwamba aliletwa kwa misingi ambayo hata dunia inafanya leo. Mtu akipata roho mbaya ya Mungu, kwa kwa Mungu Mungu kilenga ikisudi mtu asiwe na amani atafute amani na Mungu badala ya kutafuta amani na dunia leo yeye anakwambia nenda kasikilize CD nenda kalichukwe ka mziki nenda club kafanye nini sikiliza kama muziki ka fulani ndicho ana Daudi alichukua naamini eh, Sauli alikuwa anafanya alikuwa anapigiwa mziki kwa lengo la kuondoa roho wa Mungu Mziki auondo roho mbaya hata siku moja na hicho Biblia inachotuambia sasa katika hiyo yule anadi hicho alikuwa anafanyata kabla ya kumoa eh Goliad kazi ya Daudi anaendelea kuifanya anamwimpigia mziki na nini na kinanda na matari ili kuzudi roho amtoke mara ya kwanza alimtoka lakini utaona kwamba inafikia sehemu fulani haisaidii haisaidii Sauli anachukua mkuki wake kwa sababu tayari anamchukia eh, anamonea ana wivu actually anamonea wivu Daudi na ni wivu wa, wa makosa kwa sababu Daudi na mpango hata siku moja hata wakati ana uwezo kuna wakati Daudi alikutana alikuwa anatafutwa na Sauli. Sauli akaenda kalala pangoni, ndikokuja kuona uko Daudi alipofika pale enda tu akakata pindo lake. Nalo akajutia ile kosa. Ili kusudi wa kwamba nilikuwa na uwezo wa kukumaliza. Daudi alikuwa hamtafuti Sauli, na sababu ya, ya kutafuta ufano wake Lakini walioimba zile nyimbo wale wakina mama ndio waleta madhara yote haya. Tusipende tu, tu, tu, tu, ku kutangaza vitu ambavyo muda wake haujafika au havitaki havi, havi hata kuviimba nikapita fulani japo sio ujumbe moja kwa moja lakini kitu cha kujifunza kwa hiyo Daudi anaanza kuwindwa na nani na Sauli Sauli anataka kumpiga kwa mkuki mtu mbaye ndo ametoka kukufanya nini kukulia eh, kukukomboa dhidi ya, ya, ya maadui ma, zako, Eh anakuimbia anakuondolea roho mbaya hata kwa muda angalau kwa sababu badai ilishindikana. He, lakini anajaribu kumpiga mara mbili na leo anasema nilitaka nimpige na mkuki ili kuzudi kiwirili chake kigande kwenye ukuta. Manaka alipiga kwa nguru. Daudi akamkwepa. Na tunaona kwamba baada ya hapo Daudi akatoka mbele yake lakini katika kutoka akatenda kwa busara. Hii neno linatokea katika sura hii linatokea mara 3 muda wote tunaona katika mstari ule wa wa tunasoma sayuni 2 hapa eh Daudi akatenda kwa busara Daudi akatenda kwa, kwa busara katika mstari mstari kwa faula 14 Daudi akatenda kwa busara eh na hata mstari wa mwisho wa 30 Daudi akatenda kwa, kwa busara eh, eh kwa hiyo unaona kwamba Daudi hakuchukua hatua kwamba alipize kisasi anaendelea kutenda kwa mchana Mungu atufundishe na si tujifunze kwamba mtu anaweza anataka kukuua kutafuta ubaya kataka kufanya kila kibaya lakini wewe usitenguke mbele za Mungu kwa hiyo so, hii busara iliyokuwa naitenda Daudi ilikuwa ni kwa makusudi ya Mungu sio kwa sababu ya saudi mtu matendo na uovu wa mtu yasifanye wewe na mimi kutoka kwa Mungu eti kwa sababu tu mtu anataka kufanyia jambo baya hapana Biblia usilipe ubaya Usilipe ubaya kwa ubaya bali ulipe wema kwa ubaya. Nlicho kifanya Daudi. Sasa unaona mpaka anampiga transfer, akamuondosha mele zake kwenye ile tukio, akasema nenda ukaoe tu mkuu wa jeshi fulani, akampa majeshi fulani ya kusimamia. Bado akaenda akafanya vizuri huko. Kwao nyingine ni kama alimpandisha cheo kumtoa, kumimbia, enda kum, kwa sababu kumtoa kuimbia ukaenda kumfanya kuwa mkuu wa majeshi sio mkuu wa jeshi wa nchi yote lakini inaonekana kuna vikundi alikuwa anavisimamia Daudi akafanya vizuri basi leo hii mtu anaanza kalamishwa ukaambiwa amehamishwa amechanguliwa kwa kitu fulani kumbe amkini lengo ni, ni kama adhabu fulani hili kwa ni adhabu ya kumondoa pale eh tuendele mbele tunangaria kumaliza msura 17 wao kasema sasa hapa tumeifuza ni Tunifunza kuishi kwa busara. Hata kama mtu atatuchukia, anataka kutupiga, anataka kutufanyia nini, isiwe chanzo cha sisi kulipesa kisasi na kutoka kwenye busara na maongozi ya Mungu. Daudi ndicho anachofanya. Eh, lakini pia kuwa makini. Mtu anaanza akamwambia bana nenda kama kuna kitu fulani kumbe lengo anataka lije akupate. Na tunaona baadaye mpaka anataka kumuoza binti yake, anasema nitampa binti yangu mikali. Lengo ili kusudiwa mtego. Eh, mtu anafika sehemu fulani mpaka anakuoza mke yeye kusudi aje awe tanzi bibiana anasema awe tanzi usio na amani naye milele na baraka tunaona ndoa ya mikali na Daudi haikuwa na watoto haikuwa na watoto haikuwa na watoto bibiana sasa labda kama waliwapata kabla huku. lakini baada ya Daudi kwa mfalme akaenda akacheza Nguo zake zika dono kitu ambacho Biblia nasema wala hakikuwa kizuri japo makanisa leo yanacheza kama dunia yetu anamwiga Daudi ambao ni uongo lakini bado lile tukio halikuzaa baraka zidi wa, kulifutika watoto Biblia inasema ha, mikali ya watoto milele na picha inaonekana ni kwamba kuna misigishano ambayo ilikuwa highlight mapenzi na baraka ya Mungu eh tena kidogo 17, Kisha Sauli akamambia Daudi tazama binti yangu mkubwa Merabu huyu nitakupa wewe ili umowe ila na wewe uniwe hodari wa vita na kuvipiga vita vya Bwana. Maana Sauli alisema moyoni mwake mkono wangu Usije juu yake bali mkono na na uwe juu yake. Naye Daudi akamwambia Sauli mimi ni nani na jamaa zangu ni akina nani? Au mbari ya baba katika Israeli hata mimi niwe mkuu mfalme Lakini ika ikawa wakati ule alipopasa Daudi apewe Merabu binti Sauli aliolewa na Adriel mume Horathi. Kwanza mkumbuke kwenye Marko saba, Daudi alikuwa anatakiwa shapata mke kwa Kwaso alikuwa amemwambia kwamba mtu yote atakayemua Goliath atakuwa mkwe wa mfame Ndiyo sio hmm. lakini hapa unaona wanaanzisha kama majadiliano ya kumpa binti binti yake mapya kabisa bila yale ya Goliath alishaf haya yakutimizwe huyu sio mtu muaminifu mbele za Mungu tukiwa kwenye maisha ambayo unasema kitu ukitimizi kwa kweli Mungu hakupi nafasi. Sio kitu ni kitu kinamchukiza Mungu sana kutokujali makubaliano na maagano. Sasa anaanzisha majadiliano, anasema nitakupa Merabu manalo binti yangu na anaonyesha kwamba lengo la kutaka kumpa huyu binti anasema ni kumuua mimi. Nataka akimuoa Merabu nitamdai aniletee Meraa bundalikuwa mtoto wa kwanza, binti wa kwanza, mkubwa. Aniletee magovi ya Wafilisti, sasa katika kupambana na wa Wafilisti atauawa. Eh unaona kwamba mtu anafika sehemu fulani akupata ya binti yake, maana yake huu ni uhusiano ulitakiwa mzuri, lakini lengo nilikusudia ufe. Unajisema sasa umejifunza nini? Sijafunza chochote Biblia imefundisha. Haka, unaweza sema Biblia imefundisha nini? Biblia mefundisha, okay, mefundisha, ni? mefundisha kwamba nia za wanadamu ni ovu. hasa walio waliopotezana na Mungu Sauli hapa kapotezana na Mungu Yule roho wa Mungu aliyokuja juu yake mlanga wa 9 aishaondoka Unapodeali na wanadamu waliopotezana na Mungu kutegemea vitu kama hivyo Oh inaonekana sasa anafundisha watu kuwa na mashaka ndicho Biblia inachosema Mtu anataka kumpa mke kwa lengo asije kamua yeye ajeone wa Filisti na ule mstari tunataka kusema toka soma mbele ukisoma tena mara kidogo kwa sababu ndo umeenda anasema tuanze mstari wa 10 wa 23 hii mstari miwili ya eh, tuanze 23 anasema na watumishi wa Sauli wakanena maneno haya maskioni wa Daudi nauri akasema je ninyi maonaakuwa ni nishani mimi kuwa mkwe mfalume, Naa ni masikini, tena sina cheo na hawa watumishi wa Sauli wakampasha habari wakisema ndivyo alivyo Daudi ene baadae Daudi hapa mbele nita niunganishe story baada huyu binti wa kwanza wakati anatakiwa aoa na Daudi naonekana Daudi alitimiza wajibu wake ule inavyoonekana lakini wakati wa yeye kutakiwa kuoa Merabu aka akapewa mtu mwingine Adilie Kwa hiyo na ni kama mara ya pili ma, agano lilihalitimizwe la kupewa mke. Eh? Sasa kuna kuja kutengenezwa mazingira ya mara ya tatu. Na lengo naona ni kumtafuta Daudi afe katika kupewa mke. Eh? Anasema mstari wa 25, anasema watu mishi. Kwa hiyo Daudi akasema eh tuseme Sauli alitoa wazo kwamba muoze sasa huyu mke binti mdogo akitwa Mikali. Eh sasa misali msura 25 nasema wa nao watumishi wa Sauli wakanena maneno hayo maskioni wa ma Daudi. Daudi unamwambia bwana mfama nataka sasa kuoza yule binti mdogo Mikali eh Daudi ndo akasema nyie mnaona ni jambo dogo tu. Hapa anasema jambo la shani Shani ni kama sijini lakini mba, ni jambo dogo. Mnaona ni jambo la kawaida kwamba mnaniambia habari hii mnaona ni habari ndogo. Maana ke tunaonyesha udogo wa Daudi na jinsi anavyojitambua nafasi yake. Biblia inasema msijini msiniye makubwa kuliko mlivyotakiwa au mnavyostahili. Daudi alitakiwa angeza kusema kwanza amenichelewesha. Sisi nikishaua Mfilisti, yeye alikuwa na kitu kama hicho. Lakini anasema je, mimi amjii kwamba mimi ni maskini mnaniambie vitu nisivyoweza vikubwa namna hii? Eh? Na Daudi anafika mbele kwenye Zaburi anasema Bwana sijishughulishi na mama mkupa, mambo makubwa ya mambo yanayopita nafsi yangu ya mambo ya juju si yataki mimi naweza madogo tu katika nafsi yangu ya kujiinua sitaki kuinuka sana anasema sinue macho yangu na kuangalia hata juu kwa sababu juu ni kwa Mungu yani ni mtu wa kujishusha na kwa mamo ya kujishusha ni moyo wa urafiki wa Mungu eh. na watumishi msalwa shine, wa wakamwambia wa Sauli wakampa habari akisema ndivyo alivyo sema Daudi naye yeye Sauli akasema mwambieni Daudi hivi mfalme hataki mahari yoyote ila anataka govi mia za Wafilisti ili ajiripize kisasi adui <coughs> za Fawu za mfalme. mbele anaendelea nasema. basi Sauli alidhani kumwangamiza Daudi kwa mkono wa Wafilisti. Unaona no, kwamba baada anamtafuta anampa shari, shati jingine katika kumpa mikali sasa. Anamdai magovi Mia, ya moja Watumishi wake wakamwambia Daudi maneno hayo ilimpendeza Daudi sana kwa kuwa kwa kuwa mko wa mfalme. Na siku hizo zilikuwa hazijaisha bado basi Daudi akainuka akaenda yeye na watu wake akauwa katika Wafilisti watu mbili na Daudi akazileta govi zao wakampa mfame hesabu kamili ili awe mkuu wa mfalme Naye Sauli akamoza mikali binti yake Sauli akaona na kutambua ya kwamba Bwana alikuwa na Daudi na huyo mikali binti Sauli akampenda. Naye Sauli ha akazidi kumuogopa Daudi, Sauli akawa adui yake Daudi siku zote. Nimeruka ruka kidogo lakini hoja hatutapoteza hoja, iko inaeleweka bado. Tunama kwamba Daudi kwaza anatimiza leneno la Yesu Kristo, nasema mtu akikutaka kutembea maili moja tembea naye maili mbili akikutaka kuchukulia joho Mwachie na koti na shati manayake huyo alimdai magovi 100 ya wafilisti na anasema lengo lake sio anasema ni kujilipia kisasi lakini lengo nilikusudi Daudi katika kwenda kupambana kupata ya magovi Auliwe au aliwe huko huko lakini Daudi Mungu anamokoa anakuja na, Ana na magovi sasa baadaye kuleta 100 na leta 200 Ii lugha ya magofi tunaielewa maana nini si ndio? Eh hey, ni semu ya kutailwa za wanaume. Na ni kipimo cha mtu asiye mchamungu kwa sababu mnao wanasemwa hawa wasio taiiliwa. Maana kwa wataiili wamekufa kazi ile. Sasa akapewa mikali na anasema eh anasema eh, Pale ambapo Okay, pia kitu kingine mtu akiona humu ni nika nika niakiacha kabisa. Tunao kwamba muda wote Daudi alipokuwa anatenda kwa busara na kusimama pamoja na Mungu, e, Sauli alikuwa anamwogopa. Sauli alikuwa anaogopa. Eh kwa mfano faragha katika mstari ule wa 29 nasema naye Sauli akazidi kumwogopa Daudi, Sauli akawa adui yake Daudi siku zote. Sasa mtu huko unamooza mabinti zako. Mtu huko nakupigia kinanda nafanya nini? Lakini unamfanya adui wa kudumu. Maana yule mtu alikuwa na moyo mbaya. Mtu ana namna hii hawezi kuwa rafiki wa Mtu ana namna hii ni maramia ya Daudi aliyokuwa kwenye dhambi ya uzinza katubu akaona machozi lakini moyo wake angalau Kilicho huyu huyu Sauli kilichokuwa kinafanya dhambi ni roho. roho. Mwili ulikuwa huko madhambi mabaya. Tofauti yake na Daudi Daudi alimwili ndo alikuwa anachafuka lakini roho yake ilikuwa sawa na Mungu. Leo hii zile dhambi ambazo zinaele zinachafua moyo ndizo zinamudhi Mungu zaidi kuliko zile zinachafua moyo. Kwa mfano dhambi ya kusengenya mfano inauchafua moyo kuliko dhambi ya wizi ambao haitafui moyo inachafua moyo. Zote ni mbaya, Mungu analizipiga lakini kuna dhambi kubwa na dhambi dogo. Eh? Emturudi nyuma kidogo mstari wa 20 sikuwa tumeuruka e, kwa lengo tu la kutaka kumaliza kwa wakati lakini wacha tu, tufungie huu mstari wa 20 anasema, "Wa Mikali binti Sauli alimpenda Daudi. Watu wakamwambia Sauli na neno hilo likampendeza mstari wa 21 na yeye Sauli akasema moyoni, mimi Ninda Moza huyu awe mtego kwake tena kwa mkono wa wafisiti uwe uwe juu yake. Watu wengine wanajiuliza kwamba anatumia neno mtego lakini kimsingi kusoma kwenye kwenye King James anasema ah, tanzi. Tanzi na mtego ni kitu hicho lakini ili lina uzito zaidi. Mtego ni kama unamtegea kusudi mtakamate. Tanzi ni kitu kimnyiki, yani kimzongezonge. Kim Watu wengine wanasema inawezekana Daudi alikuwa na Sauli alikuwa anamjua binti yake kwamba haweza katinge, aka, akafanya ndoa ya maana. Alikuwa anajua tabia zake. Anakuja kuwa tanzi nyumbani kwake. Alikuwa anasema ngoja ni mpe ili usudi haribikiwe. Wengine wanasema labda alitaka hali liwe tanzi kwa maana kwamba katika kumooa e, mikali eh ni atakuja kuwa katika miongoni mwa wako wa mfalme kwa hiyo nitakuwa napenyeza mipango yangu kupitia kwa binti yangu ili kusudi Daudi napoharibika vivyoote vile lakini haikuwa ndoa yenye makusudi ya kufanikiwa na haikifanikiwa basi kwa leo tutashia hapa tutakwenda zaidi ya kutosha ha, hayo hayo atotosha kwa leo tutakapokutana tena tutaendelea na sura ufata. Kushukua, mena zako. Sante kwa nefafadhili zako asante kwa siku ya leo na kutufundisha Mungu mambo mbalimbali maana ya marafiki na nini tufanye kama marafiki na yote Mungu akawa ni kwa jeo utukufu wako na kupendeza wewe tukumbushe mfanole kwamba urafiki wetu ukajengwe juu yako wewe ukawa msingi na isiwe urafiki unaojengwa juu ya mambo ya dunia ya tamaa na dhambi na chafu na anasa bali kajengwe juu ya kweli ya neno lako mfano juu ya vita vya kiroho ambao tupigana nuko atengeze marafiki hapa miswani na hata katika majirani na hata sehemu yote ambayo Mungu eh, vita vyako vinapegana kati yetu. Bariki wote waliojihudhisha mchana leo Kristo siupokea katika jirani baba na namana, na maana na mtakatifu na kupokea. Amen. Iname.